Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Bratři, milí bratři, milé sestry, srdečně vás vítám s tímto veršem z Lukášova Evangelia. Syn člověka přišel a hledal. V Ježíši hledá Bůh lidi. Zvlášť ty, kteří šli svou vlastní cestu, který nedhledali jeho, ty hledal on. A ty, kdo se dostali na okraj společnosti, ty hledal. To se mnoha jiným nelíbilo. Ne těm, kdo si myslel, že Bůh musí přeci hledat jej, že odměnit je, že jsou slušný a že se snaží Položme si na začátku tohoto shromaždění otázku, kde stojíme my. Dokážeme se celým srdcem radovat nad každým, kterého boží láska vyhledává a najde? A považujeme sami sebe za lidi, kteří jsou celkem v pořádku, takže moc ani nepotřebujeme že Bůh nás zachrání, nebo je na naší straně něco, co bychom mohli Bohu říct, z čeho potřebujeme léčit a uzdravit ve vztahích, vztahích k Bohu, ve vztahích k blížnímu nebo ve vztahu k sobě. Pane, přicházíme k Tobě nikoli v důvěře ve svou spravedlnost, ale ve Tvou velikou dobrotu. Povzbuzuj v nás hlad a řízen po Tvém slovu a po Tvé lidskosti. Odpust nám myšlenky, slova a činy, se kterými jsme se vzdálili od Tebe. A naplňuj nás důvěrou že s tvou pomoci najdeme cestu k naději a jistotě. Tobě buď díky na věky. Amen. Neseš, aby se ti ztrátilo jediné z těch lidských dětí. Hledáš nás, když jsme se od tebe vzdálili. Hledáš nás více, než my hledáme tebe. Držíme se tvého zásledaní a důvěřujeme tvé vynárezavé lásce. skrze našeho pána Ježíše Krista, tvého syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a život tvoří od věku na věky. Amen. Dnešní čtení z prvního listu Imotéovi a Poštol Píše. Děkuji našemu pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Ačkoliv jsem byl předtím rouháč, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel z protože jsem ve své nevěře nevěděl, co děláme. A milost našeho Pána se nad míru rozhojnila a s ní víra i láska Kristu Ježíše. Věrohodně je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil Příští. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechny svou slovy, jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věku, nepomíjenícímu, neviditelné jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věku. Amen. Vlazen je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je ale. Jak ji najde, s radostí vezme na ramena, přijde domů a zvolá přátelé a sousedy. Radujte se se mnou, nebo jsem našel svou po tracenou holci. Říkám vám, že právě tak bude mít větší radost nad jedním křížníkem, který činí pokání, než na 99 devíti spravedlivými Teží pokání, nepotřebují Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí bratři, milí sestri, nejstarší spisy Nového zákona jsou dopisy apostola Pavla. Každý je zná, každý zná příběh Pavla. Hm. Znáš jeho životní zkušenosti, jak se potkal s Ježíšem a jak se stal apostolem, aktivistou velikým Měl spolupracující evangelisty Barnabáše, Silas, Timótea a Tita. Zakládal místní církve. Některý se dodnes k němu hlásí, některé se s nimi rozešli, ale přesto se jeho dopisy staly důležitými jako výklady víry. Jednak pro židokřesťany, kterým dopis vysvětlil, Pavel vysvětlil to ospravedlnění vírou, ne zákonem. A také pro pohany, který od Pavla dostali to slovo o kříži a pochopili, že Nejde jenom o nadšení, o zápas, kdo je nejsilnější, nejschopnější, ale jde o službu, o slovu, o kříži, o tom být jeden po druhý. Tak to bylo obecně známo už v prvních generacích křesťanů. V té době, když vznikly ty dopisy Timóteovi, Titovi, kterým říkáme pastorální dopisy, protože jsou určeny Pavlovým pracovníkům Timóteovi a Titovi. A tyto dopisy sice nosí Pavlovo jméno, ale jsou už z jiné doby. Když Pavlovo svědectví, jeho dopisy, jeho život jsou všude známý. Těch křesťanů už bylo více, ze církvě se stala organizace, která se, stala, se působila sice nelegálně, ale uspořádaně a koordinování. A nicméně v těch rostoucích zborech vzniklo na mnoha místech zmatek. Bylo potřeba ujišťovat, je čeho se můžou křesťany držet a bylo také možná potřeba, aby si církvy křesťany přiznali k některým omylům. A napravili je. A v té době jeden se pokoušel formulovat v Pavlových slovech takovou závěc. takovou závěr slavného apostola jejich době. Milí bratři, měli sestry, tímto dopisům, které už nejsou přímo od Pavla, ale od jeho žáků a následovníků, by bylo špatně říct falšován. I v té době to bylo běžně, ty takzvané epigrafy se opíraly o nějakého učitele nebo nějakou osobnost minulosti a snažili se ho interpretovat ve změněných. Dobách. Tak tady není někdo, kdo se potřebuje půjčit autoritu u Pavla, aby něco působil. Ale tady se snaží někdo znovu objevovat jádro Pavlova života a Pavlova evangelia, protože oni právě toto potřebovali. Čteme tady. Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechno svou zhovivavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Pavel zde jako příklad víry, jako model, nebo prototyp, On říká, já jsem především jako první byl hříšníkem a potom Kristus udělal se mnou aposto. To je prototyp Pavel, který se změnil v životě směr, který nejdřív Kristus pronásledoval a pak se stal jeho služebníkem. Toto je tady pro tento dopis nesmírně důležitý. Na tom všecko staví, že ten Pavel ví, o čem mluví z vlastních zkušeností, ví, co je odpuštěný, co je evangelium. Příklad víry. Ovšem, milí bratři, milí sestry, nikoliv stereotyp. No my dneska dbáme víc než v minulosti na tom, abychom kterým životě nepoužívali stereotypy. Třeba proti určité skupiny obyvatelstva. Proti Židům, proti Romům, proti Ukrajincům, proti Rusům. Stereotyp byl nějaký pevný názor o tom, jak ten druhý je, ať dobrý nebo zlý. A i v křesťanských církvích toto Bývá tak, že měli stereotypy, nebo mývají to dnes. A nerozuměli bychom správně příklad apostola Pavla, kdybychom v tom viděli stereotyp. Tak každý, kdo věří v Boha, musí projít to tím, čím prošel apostol Pavel. A že třeba evangelisty, kteří chtějí vést nevěřící k víře, tak hlasy musíte projít tímhle, že musíte odsuzovat svůj dostovaný život, musíte se od všeho odvrátit, odsoudit to, co jste dřív věřili a dělali a musíte se dostat k Ježíšovi, přijat, přijmout odpuštěný od něho a potom celý svůj život věnovat službě jemu. Tak to bývalo nějaký příklad stereotypu. Ale domnívám se takové kázání, když třeba někoho, někoho seznámil s tím Pavlem nebo se zásadami vírami. Toto nemůže, nemůže vést mě k věři, který jsem jiný. Každý je jiný a nemůžu věřit Víře apostola Pavla, ale mám sám věřit Bohu. A toto ani není smysl tohoto dopisu, když tam uvádí Pavla jako příklad. Nejde o to, aby, abych ho imitoval, abych sám sebe předělal podle jeho. To není úmysl toto dopisu. Není to ani hagiografie, není to spis o světci, který nás může inspirovat. Mimochodem, popis apostola Pavla jako světec najdeme v Novém zákoně nejspíš ve skutských apostolů. Tam opravdu ten Pavel je jako světec, prožívá jako hrdina všelijaké věci a um, Může být naším vzorem v tom, v té vytrvalosti a v trpělivosti. Tomu říkáme dneska světci. V průběhu církevních dějin je spousta inspiroujících jednotlivců, který uvěřili v Ježíše a kteří svým životem prokázali, anebo svou smrti, mučernickou smrti, prokázali věrnost pánu. A proto od začátku církvě bývali uctíváni a respektováni. První byl ten štěpán, kterého okamenovali, a pak spousta mučedníků za doby pronásledování až do dnešní doby. I takový, který nezemřeli pro Krista, ale celý svůj život dali mu, celý život mu sloužili, jako třeba. Matka Teresa, nebo máte jiné příklady, které vás i ve vaše víře třeba inspirovaly. Tak nic proti těm světcům. Světci jsou vzory ve víře, a co evangelici nebo katolici, jsou nesmírně důležitý pro předávání víry. Protože jinak, než osobně předávat víra, nelze. Ale nejsou stereotypy. To jsou jednotlivci, to jsou takové a já jsem jinak. Něco v jejich životě mě pomůže, inspiruje něco jiného, třeba ne. A těch světců je spousta a je to dobrý, tak my žijeme spolu v jedné církvi. V tomto textu, který jsme četli, je to jinak. Zde se potkáme s prototypem, s modelem. Čteme o Pavlovi jako prototyp člověka, který se potkal s Kristem. A tady se nepřipomíná jeho osobní cestu, která mě může inspirovat, ale tady se připomíná vlastně to, co se mu stalo od Boha. Připomíná se tady Pavlovo obracení a hlavně se dozvíma, dozvíme o Boží milosti. V tom je tady příklad pro ty, kteří v něho v Krista věří, uvěří a tak dosáhnou věčného života. Dozvíme se o Boží milosti a o tom, jak Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil říšníky. Za to je Pavel ten příklad. Tedy to uhištění, který autor tohoto dopisu chce předávat svým čtenářům, je právě toto věrohodné slovo, jak píše, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. A to se dá ukázat na příkladu u Pavla. To vzácné slovo, to věrohodné slovo, to naznačuje, že tady v té církvi jsou různé věci sporné a bylo by to dobré, že se vrátit k tomu, co je nosné, co je spolehlivé. Pro mnoho lidí je toto právě tradice v naší církvi, že je potřeba se vrátit k tradici, a abychom získali jistotu. V druhém století po Kristu to bylo trošku jiná situace. Tam žádná tradice v tom smyslu neexistovala tam. Ale existují různé názory proudy v církvi a některé opravdu vedli pryč od Krista a některé vykládali Krista do doby. Tak bylo to sporně a ten, dob, ten autor tady říká, že věrohodně je to slovo, že Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Minulý týden jsem slyšel jeden reparát ve škole od středloškoláků a úkol byl představit česko-brateskou církev. A já jsem jim říkal, že nemá jenom číst Wikipedia, co dneska bývá zvykem, když řáci i studenty připravují referát, ale mají se třeba také podívat na webovou stránku Českobratelské církvy. A pak jsem jim pár otázek dal. A jedna otázka byla, je naše církev, nebo je Českobratelská církev evangelská tradiční církev? Teď se ptám vás. Co mě nenáleč, co bys mohl naše Nášu církvě včera Co se akorát? No máme tradice, No, není ne to vyslech tak, ale um, zajímavé pro mě bylo, studenti neměli ani nejmenší. Ne, potřebuje um, nejmenší hmm. čas přemýšlení. Ne, naše církev není Tak, můžete um, říct, no to asi ten učitel něco pokazil tam. Ale like my jsme mluvili o různých církvích a o tradicích a také, ale oni se nechali docela vést z té prezentace naší církvy na, na internetě a tam říkali, že velká otevřenost naší církvy, že tady v našich bohoslužbách tady nespívá se liturgie, v naší církvi se diskutuje o LGBT, LGBT plus což možná jiné církvi nedělají. Tam na webové stránce se také naše církev představuje s tím spokem Logos, který vlastně moc evangelicky není. A už na naší církvě, na webové stránce naše církve také už ne, nenajdete um, tomaše G. Masaryka. To už také ne. Což není úplně tradice, ale prezentujeme se hodně moderní, a člověk, který nevyrostl v této církvi a třeba přes evangelickou školu se dostal do kontaktu s naší církví, vnímá to odlišně. No, my jsme trochu jinde. My jsme. Vědomí se, že odkud pochází naše církev, my se vážíme té tradici. Ale možná, že to není úplně od věci, že necháme se písmem, tímto dopisem apostolským vést k tomu, co je vlastně jádro naší tradici. To se mi zdá jako hlavní problém, že můžeme mluvit dlouho tradici a spíš lidi mást, že tam Budeme mluvit o věcech, které nejsou ani tak podstatně, ale zde jde opravdu o jádro, o to věrohodné slovo, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To není jed, nějaká anekdota o Ježíšovi, co jednou řekl, co může být zajímavý, ale to celé Ježíšové dílo je od toho, aby zachránil hříšníky. Tak to vidí autor tohoto dopisu. Ježíš hledá ty, které potřebují zachránit, které sami budou pravděpodobně dost jiného názoru, které Boha ani nehledají, ale Ježíš hledá ji. Ta iniciativa je od Ježíše a Ježíš ani nemůže přihlížet že tyto lidi nebudou zachráněni. Proto tak bezpodmínečně jde za každý. A toto je jádrem to Pavlová evangelia. To se ten autor vzpomíná, že zde je to spojení Ježíšovo poslání a uvěření jeho a to spasení, ta zachrana se koná právě takto. Ježíš sám hledá, a najde nás. Nemusím tady opakovat. Pavlov Pavlov životopis. Ačkoliv jsem předtím byl rouháčem pronásledoval a pro a násilníkem. A přece jsem dostal slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělal. Nevěděl, co dělal? No, to zní trochu jako vymluvá, že on přece nevěděl, co dělal, tak Bůh mu odpustil a bylo všechno v pořádku. Tak to ten Pavel nemyslel. On zásadně byl proti Ježíšovi. Zásadně. Nevěděl jsem, co dělám, to není výmluva. On dobře věděl, že byl proti Ježíšovi. Ve svých dopisech to líčil, jako farizeus byl přesvědčen, že jeho boj proti Kristovi nebyl oportunismus, že dělal to, co ostatní také dělali, ale byl přesvědčen, že bojoval pro svatou věc, že je na správné straně a že právě toto, co dělal bylo co Bůh od něho překal. A potom poznal, že byl zaslepený. Potom poznal, že právě nevěděl, co udělal, ve skutečnosti to nevěděl, i když si to myslel. Viděl, kým opravdu byl roháčem pro následovatelem násilníkem. Zkrátka říšníkem. A pozor, toto, milí bratři, milí sestry, to není stereotyp od hřišníka ke svatému. Ne. To je jeho přiznání. To, mlu... to řekl o sobě. Um, je to velký rozdíl, když říkám, on ten je hřišník nebo já jsem hřišník. On říká, že já jsem hřišník, a Každý má svůj hřích. Podle toho, jak vyrostl, podle toho, jaký má povahu, podle toho, ve kterých problémech žije, každý má to svoje. A Pavel tehdy říkal, ano, já jsem byl na špatné straně. Já jsem se vzdálil od Boha tím, co jsem dělal. Já jsem byl hříšníkem. Tak tedy není stereotyp, ale prototyp v tom smyslu, že to, čím prošel Pavel tomu odpustění, toto bylo klíčové pro něho a může být i pro jiní křesťany. A hlavně to, že nejsou beznadějný případ. Podívejte se na mě, já jsem šel úplně jinudý, vůbec Bůh neměl důvod mě hledat, mě zachránit, ale Bůh hříšníka hledá a najde. To je to první, co je tady ten příklad. Boží slitování tak nejde o to, abychom se přivlastnili nějaký tu Pavlovou povahu, abychom používali jeho slova, abychom se snažili být jako on. Ne, ale jako příklad pro boží světování. To je ono. A pak u toho nezůstalo. Ale Kristus z Pavla udělal apostola. Dělal, dal mu sílu, jak píše. Uznal ho za spolehlivého Učil ho ke své službě, aby šířil to evangelium, co sám slyšel. Tak je to úžasné, že právě ten, který převlakl svůj kabát, který prostě změnil tábor, ten má být důvěruhodný? No to právě ne. Ten pro ostatní lidi bude asi nejspíš podezveli tomu nemůžou věřit, že? Ale Kristus právě z něho dělal evangelistů, apostola. I když se nehodil k tomu. Ani asi podle schopnosti a vlohu se moc nehodil. Můžeme to číst v, v jeho dopisech, že moc mluvit ani neuměl. Ale Kristus chtěl z něho dělat právě toho, který zvěstuje těm lidem. A to je důležité poznání, když se díváme do dějin církvy, že nejsou ty schopní a obdarování a šikovní lidi ve službě Boží. Ale právě vyznám mají tam ti, kdo Nemají ty vnější předpoklady. No a ty vnější předpoklady ani nejsou podstatné, protože je tu o tu duchovní stranu. Zdá se spousta věcí učit se. A ty pro službu Ježíšovi ty naučené věci jsou důležité. Máme se snažit, máme um, využívat své možnosti, ale to klíčové je právě toto, že nejsem ten, který se hodí přirozeně nebo svými schopnostmi, ale právě tím, že Kristus mě posílá, mě vybral, hledá mě, našel mě a chce mě použít. To je důležité, když mluvíme o církvi jako o celku, kde jsou jenom obyčejné lidi, které mají k sobě navzájem vyhrady, že tenhle a tenhle se nehodí. Tento kněz je nekompromitován svým osobním životem. Církvi tímto zápasem prošli. <coughs> kněží, který selhali v osobním životě, sloužili Bohu a bylo to důležité a přijato. A ten nevhodný člověk může konat Boží dílo. To v církev v velkých zápasech uznala. Nezáleží na ty osobně předpoklady, které přináším, ale za to, že Kristus mě chce poslat pověřil mě na to je Pavel také příklad. Pavel, který propadl ve zkoušce, a Kristus z něho udělal věřícího a souřícího. A s tím Kristus riskoval. To by bylo naivně říčené, ale jo, Kristus s každým z nás riskuje. Nemůže vědět předem, jak to dopadne? Kristus musí pomoct každému. A my říkáme, když někdo je odsouzen za nějaký trestný čin, tak dostane možná podmínku, když ještě se předtím nic zlého neudělal, tak nemusí do vězení, ale dostane podmínku na tři roky. Ano. A když během těch tří roků nic jiného neudělá, nic um, trestného, tak už je to pasé. Ale teď se představte se, že jste rouháč, pronásledoval a násilník a Kristus místo toho odsouzení na podmínku vám dá nepodmínečně osvobození. Toto je to, co prožil Pavel. bezpodmínečnou lásku od Krista, odpuštěný bez podmínek. A my bratři, my to je ten příklad pro nás. Na tom závisíme, na tom se zrodí naše víra. Ne, že bychom si to všechno mohli vypočítat, ale na tom, že Bohu se to líbí. Když někomu mám důvěřovat, tak je to vždycky riskantní. Jinak to není důvěra, jinak je to vypočítatelnost. Můžu zacházet s lidmi vypočítatelně. Ty mě něco dáváš a já tobě jedna ruka mě druhou. To je možnost. A když důvěra je něco jiného. Důvěra je Ryskantní. Nevím. V tu chvíli, když důvěřuji ten druhý, mě nedává záruku, že mu věřit můžu. Ale toto to je ten vztah ke Kristu. Není to jako lana, která mě zjištuje, když chce lést na nějaký kopec a říp asi ne, ale prostě jsou vyšší kopci um, v cizině, tam se dá les nahoru, ty skály, a mám nějakou lanu, a vím, jak tlustá je, z jakého materiálu, a můžu předem říct, na mě bude stačit, to mě zajišťuje. Ale to boží pověřený boží víra, víra v Boha není taková, ale závisí jedině na. Boží milosti. A Bůh riskuje. Riskuje s námi, a naše víra je právě proto zdůvěrná, že slyšíme o Boží lásce, o Boží bezpodmínečně lásce k námi. Pavel sám nebo ten. Autor tohoto dopisu, děkuji za to Boha, Bohu. Tady se spojuje Pavel z církví, ten autor s osobnosti. osobností, protože tato modlitba králi věku nepomínečnému, neviditelnému jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věku. Tato chvála Boží zahrnuje všechny generace, křesťanů. První, který znali ještě Pavla osobně, druhou, třetí, když vznikl třeba tento dopis Timothy'ovi. I naše generace všichni máme důvod ke chváli Bohu. Možná bychom na této místě čekali také nějaká osobní slova, osobně děkování Bohu. To Nikomu nebude bráněno každý ad chválí Boha za to, co osobně zažil, ale je pěkně, že můžeme vzít i tyto obecné liturgické formulace, a k ním se připojovat, protože obsahují právě to podstatné, na které se můžeme vždycky vrátit na tu boží milost na tu základní zkušenost, že Kristus přišel na svět, aby zachránil řešníky a my, mezi těmi lidmi, chceme a můžeme patřit. Tak to osobně svědectví křesťanů zroste ke svědectví církvy. Dopis apostola Pavla od nejstarších dob už byli přečteni v bohoslužbě. Potom vznikl nový zákon jako sbírka těchto původně, provodně křesťanských svědectví. A tak se dostali v písemně podobě k nám. Pavel není sám chválí Boha s celým sromažděním. A v tomto shromaždění se připojují křesťanů křesťany podle příkladu Pavlova. Sromaždění se připojuje svým slovem. Amen. Milosobný Bůh tvůj syn hledá. Hledá říčníky, celníky. A dneska hledá nás. Přibližuje nám Tvoje světování, Tvou lásku. Že Ty hledáš všechny lidi, kteří se od Tebe odvrátili a vzdálili. Ty vyhledáváš jako Rodiče, své děti, vždy znovu najdeš nás, ať se zablúdíme kdekoliv. A za to ti dnes děkujeme. A prosíme tě, dej, aby každý den našeho života, abychom slyšeli každý den svého života, slyšeli tvoje volání a, tvoje, a abychom se obrátili k tobě. Prosíme tě, za náš zbor, za naši církev, uč nás tvé slovo odpuštění přijmout a z něho žít. A toto slovo šířit, vykládat, přibližovat těm, kteří to potřebuje slyšet. Prosíme tě, abychom se už netrápili s tím, co bylo špatný, abychom si dokázali vypořádat se svými vlastními nedostatky a dejte nám radost a pokoj tvé blízkosti. A uč nás také přijmout tvoje odpuštění našim blížním, abychom si už nadále nevyčítali, co bylo, abychom si vydali společně na novou cesty Nové cesty, abychom i to, co sami nedokážeme překonat, poručili na tvoji milosrdný soud. O to ti prosíme, skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který se vydá za nás, který jsem s celým svým životem a jsou snuti slyšel zachránit všechny díky. To, co nás zatěžuje, co nás zaměstnává, to, co Ti chceme říct, to vkládáme do modliny, kterou On, náš Pán, sám nás naučil. Oči. Svět, Hospodin, tvarsvou nad vámi a buď vám milosti. Obrať Hospodin, tvarsvou k vám a dej vám pokoj.